Karolinska sjukhuset i Solna 9 juni 2011. Andemarie Ambienne har problem med luftstrupen och ska få testa en helt ny metod. Få en plaststrupe inopererad. Kirurgen Paolo Macchiarini lovar honom ett förlängt liv. Nu får du välja. Om du vill se dina barn växa upp- säger jag inom 24-48 timmar till att gå med på den här plastrupeoperationen. Men efter operationen så kommer problemen. Nu har domen kommit i det uppmärksammade målet om inte bara en utan tre strupoperationer. Petri Krim, om fallet Macchiarini och strupar som dödar. Jag heter Victor Alden. Och jag heter Eva-Lisa Valin. Och det här är ett ämne som vi kanske inte pratar om jätteofta i Petri Krim och det handlar om personer som dör till följd av vårdskador. Den senaste sammanställningen från Socialstyrelsen den är från 2020 och då dog ungefär 1400 människor. Och även om det här då kan leda till kritik från Ivo, alltså inspektionen för vård och omsorg, så är det ju sällan som läkare eller någon annan inom vården blir faktiskt åtalad och mm. behöver förklara sig i en domstol som tar hand om brottmål. Men det fallet vi tar upp idag det handlar om just ett sådant fall. Kirurgen Paolo Macchiarini, han var en stjärna och lite av en drömrekrytering för Karolinska när han då 2010 rekryterades som gästprofessor till Karolinska institutet. Drygt tio år senare har den här glorien Faller lite, skulle man kunna säga. I alla fall i Sverige. Ja, för Paolo Macchiarini, han har ju stoppat från att operera. Han är inte längre verksam, vare sig vid Karolinska institutet där man forskar, eller sjukhuset där man bedriver vård. Och han har blivit massivt kritiserad för de här plastruparna han var med om att operera in på människor, utan att det då funnits några bevis för att de skulle kunna fungera. Det här är ju också ett fall som inte bara lett till utredningar av KI, Karolinska institutet, och KS, då Karolinska Universitets sjukhuset utan även en rättslig prövning i vanlig domstol. Under rättegången i sådana tingsrätt så prövades operationer på tre människor som utförts i Sverige. Den första personen i världen av att få en sån här plastrupe, det var en av de här operationerna. Och det här, det skedde då sommaren 2011, alltså för elva år sedan. Men totalt är det faktiskt åtta personer som ska ha fått en plastrupe inopererad och bara en av dem lever idag. Men de här fem Andra operationerna har ju skett utomlands. Domen mot Paolo Maccherini, den kom i förra veckan. Men för att förstå hur det kommer sig att hans operationer kunnat leda till ett åtal i en tingsrätt så backar vi bandet drygt tio år. Det är tidigt 2010-tal när doktor Paolo Macchiarini står på toppen av sin karriär. Han är en pionjär inom ett av den medicinska forskningens mest spännande fält. Min namn är Benita Alexander och jag är journalist. Jag har arbetat för många år i have worked for many years in television som a producent och an executive producent. Benita Alexander är en prisvinnande producent. Hon reste jorden runt och gjorde dokumentärer och nyhetsreportage för stora amerikanska tv-kanaler. When I met Dr. Paolo Macchiarini, I was basically at the height of my career. I was working at NBC, um, big network, obviously in the US at the time, and we wanted to do a story about regenerative medicine which you know is this very exciting field with so much promise and hope. Regenerativ medicin, det känns ju fortfarande nu drygt 10 år senare fortfarande som ett ganska futuristiskt fält. Det handlar i grunden om att vi ska återskapa organ eller mänsklig vävnad i en labbmiljö. Det kan till exempel handla om konstgjorda hornhinnor. We could literally walk into a lab the way you walk into a store or a drugstore and en grundsten i den här regenerativa medicinen det är användandet av stamceller det är kroppens kan man säga omogna celler som när de utvecklas kan bli nervceller, blodceller, hjärtmuskelceller och så vidare. Så stamceller, det är ett slags basläge kan man säga och eh, finns i exempelvis benmärg. It were stem cells which were um, there was a lot of hype about stem cells at the time. This was 2012, 2013. And as I started researching this um, the name that kept coming up was Dr. Paolo Macchiarini. Mackenne kom ju till Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset i sona 2010 och han arbetade fortfarande där här under perioden han träffade Benita 2012 2013. Han hade en bakgrund med arbete över hela Europa, han föddes i Basel i Schweiz med italienska föräldrar, tog sin examen vid universitetet i Pisa i Italien och arbetade sedan i olika utsträckning som kirurg eller forskare vid flera europeiska sjukhus. Och vid den här tiden, 2012-2013, då har han också varit med om att operera in plastrupar i några patienter. De här operationerna har ju beskrivits som barnbrytande och vid presskonferenser i anslutning till dem då talas det om att Makarin och hans team, de räddar liv. Det här är succé helt enkelt. Hans Operationer av luftstrupar framodlade genom stamceller har väckt uppmärksamhet världen över. Surgeons in Sweden 11-year-old boy has had pioneering treatment to rebuild his windpipe using His nickname was literally the super surgeon, and he was said to be the pioneer of this exciting new field in medicine. And he was sort of the rebel of this field because he was taking risks that nobody else would take. That's how we started looking into Dr. Paolo Maccherini and his work. En anledning till att Macarini hamnade på just Karolinska institutet är att några år innan så koncentrerades alla prestigefyllda hjärtoperationer till Lund och Göteborg. Och det här var ett rätt hårt slag mm. mot Karolinska i Solna som då valde att försöka hitta en lite ny profil. Och vad kan då vara bättre än en rätt hypad forskare inom ett pionjärfält? Nej men jag tror att hype är korrekt alltså. Det här är Kjell Asplund, professor emeritus i internmedicin vid Umeå universitet. Kjell Asplund han var också ansvarig för att skriva en rapport 2016 om Maccherinis tid vid Karolinska. Han sitter numera också i styrelsen för KOS, alltså Karolinska universitetssjukhuset. Det var ju väldigt mycket fokus att man nu skulle exploatera alla eh, grundläggande forskningsfynd som hade gjorts kring stamceller men också kring det här fältet som man kallar regenerativ medicin att ersätta eh, utslitna eller skadade kroppsdelar och det hade ju varit väldigt framgångsrikt på, på väldigt många eh, områden och nu ville man skapa på, på Karolinska ett man kallar det European Airway Center att man skulle vara ett, en europeisk nod för klinisk utveckling när det gäller luftvägs-sjukdomar. Eh, och operationen som gjorde Macchiarini känd 2008, det var en luftstrupetransplantation på en ung kvinna i Barcelona. Där man med hjälp av stamceller från kvinnans egen benmärg lyckades transplantera en donerad luftstrupe. En operation som gav Macchiarini ett internationellt genombrott som både forskare och kirurg på ett sätt. Den här operationen skulle sedan i efterhand visa sig vara kanske inte riktigt så framgångsrik som han själv ville ge sken av. Benita Alexander igen om Macchiarini status för den här tiden. Vi We were told he was rumored to be in contention for a Nobel Prize himself. He was vetted by all these famous doctors and scientists and institutions and had all these accolades and had worked around the globe. Och Sugertier då, då anställs ju Macarin i av Karolinska institutet som gästprofessor för att forska och senare samma år så får han också en tjänst som överläkare och kirurg på Karolinska universitetsk sjukhuset. 2011-2012 opererar han tre patienter med sin nya teknik men nu är det inte längre donerade luftstrupar, alltså andra personers riktiga organ så att säga, utan nu handlar det om plaststrupar. Paolo Maccherini han bygger helt enkelt de här struparna för att passa i patienterna. Ja, han var tydligt världsvan, snyggt klädd, charmerande. Bosilinkvist är dokumentärfilmare på SVT och författare. Och han träffade kirurgen när det hade börjat gnissla lite kan man säga om operationerna. Ja, typisk forskare samtidigt. Han pratade egentligen om, ville bara prata om sin forskning och sina experiment. Så att jag tänkte att. Eh, det är helt oklart vad som egentligen stämmer. Han kanske är på väg att revolutionera kirurgin. Men han kanske är en bedragare. ingen aning. Så att han måste, det här måste helt enkelt undersökas. Ärligt talat så lutade det fortfarande åt att han var en bra forskare i början. I januari 2015 då har Bosse kommit tillbaka från en lång semester i Asien och letar ett nytt dokumentärprojekt att börja jobba med. Och då var det en tipsare som, som heter Johan Thyberg, som är en från Karolinska institutet, som hade lämnat in en, ett dokument till oss som hade läkts från Karolinska institutet till en amerikansk visselblåsa site Och det dokumentet var ett brev från fyra kirurger och intensivvårdsläkare på KS till rektor för KI, där de anklagade en kollega för i princip att eh, framkalla patienters död, jag menar, nästan döda dem, och att fuska i, fo i, i forskningen hur han beskrev det han gjorde. Det var under 2014 som fyra kirurger anmälde Macchiarini för oredlighet i forskning. Det inleds en utredning på Karolinska institutet i form av att man begär in ett externt ytterligare. Som alltså pågår när Bosse fått tipset. Man ska alltså utreda hur hans forskning har genomförts korrekt. Och frågan då som Bosse får från sin chef på SVTs dokumentärredaktion, det är ju helt enkelt om, går det att göra någonting av det här tipset? Det var självklart för mig att det var inte, alltså det här kunde inte stämma. Det var helt omöjligt att, att patienter på KS skulle användas som eh, försöksdjur eh, med livsfarliga experiment. Men när jag tänkte lite på det under några dagar så insåg jag att någonting är fel. Alltså antingen så är ju fyra toraxkirurger knäppa. Eller så är något väldigt allvarligt som pågår i ledningen för ett av våra bästa sjukhus och bästa universitet. Så att, då började jag undersöka saken. Han ringde Paolo Macarini, Det var rätt lätt att få tag på honom via Karolinskas växel. Han föreslog en träff med fotograf tre dagar senare, eller om det var fem dagar. Sen var det lite svårare. Eh, Visseblåsarna ville inte alls prata för de var livrädda av förståeliga skäl. Och eh, KS-ledning var ju inte heller så intresserade och, och KIs ledning inte heller av att prata. Men Paolo Macarini vill sätta upp villkor så han och Bosse gör en deal. Paolo bjöd in till att hänga med honom och att följa hans experiment och hans kirurgi och hans verksamhet jorden runt. Om jag kunde ta fram pengarna för att göra det. Och att jag väntade med att fråga någonting om anklagelserna mot honom. Ospecifierat hur länge. Han sa att eh, KIs rektor höll fortfarande på att bestämma sig för vad han tänkte om det här brevet med de här anklagelserna och han kunde inte prata om det för en föregripa vad KIs rektor skulle komma fram till. Så att det måste vi lämna tills KI hade sagt om de tyckte att det här stämde eller ej. Mm. Anmälan från de fyra kirurgerna rörde ju luftstrupsimplantaten, de här plaststruparna. Att Macerini vetenskapliga artiklar beskrivit funktionen på implantaten och hur patienterna som opererats modde på ett lite för fördelaktigt sätt. Frågan är, hur skulle då en sån här operation gå till i teorin? Kjell Asplund, professor emeritus i internmedicin igen. Det var ju tre komponenter. Det ena var då att det var en syntetisk luftstrupe i plastmaterial som man använde. Det andra var att man skulle bekläde det med stamceller som man tänkte sig skulle utvecklas till normalt luftvägsepitel. Det vill säga sånt som, till ex, som har flimmerhår som kan transportera upp slem och, och farliga artiklar ur luftvägarna, bekämpa eh, infektioner. Och det tredje Komponenten var att man tillförde stora doser av tillväxtstimulerande läkemedel. Inte alla godkända i Sverige. För att skynda på det här att den skulle från en ett vanligt plaströr skulle utvecklas till ett organ som man hade i kroppen. I SVTs dokumentär där man följer Paolo Macchiarini så visas bilder på en luftstrupe i plast som får bada i en persons stamceller innan den sen ska opereras in i patienten. Och den första personen som får en plaststrupe inopererad det är Andemarian Ambiene. Dokumentärfilmaren Bosse Lindqvist igen. Andemarian Ambiene var en doktorand på Island i Reykjavik. Han kommer från Eritrea. Man kan vara doktorand där i uh, hur man utvinner energi ur vulkaner. Det finns mycket vulkaner både på, i på Eritrea och på Island. Och Han hade en liten cancer på luftstrupen som han hade haft i några års tid och som man hade minskat i storlek med kirurgiska ingrepp. Men den hade inte försvunnit. Så att han hade ett, ett, ett definitivt problem. Det är väldigt svårt att liksom göra något åt en, en cancer på en luftstrupe. Men det var inte ett livshotande tillstånd utan han hade fri and andningsväg men Andemarian Bienne får höra att det finns en möjlig behandling för honom i Sverige och att han ska åka dit för en undersökning. Det här är den tolk som översätter vad Andemarian fru säger i tingsrätten om tiden för operationen och det är en av åklagarna som ställer frågor. Han mådde bra. Han besökte oss under sommartiden och han åt mat vi åt. Han kunde springa till bussen. Han mådde bra. Men det var ändå så att han skulle till Sverige opereras. Vad var tanken i Sverige? Fick du någon information innan han fort till Sverige om vad som skulle Han berättade för mig att de skulle försvaga den med laserbehandling och ta bort den sen. Det Andemarjan trodde det var alltså att han skulle få en laserbehandling mot cancern på strupen i Sverige. Men så blev det inte. Igen. Han blev fullständigt överrumplad när han kom till Stockholm– –därför att han hade då skickat sina isländska läkare till Stockholm– –för att för undersökning för en eventuell operation. Men vad han blev konfronterad med i Stockholm– –var att man redan hade börjat förbereda en transplantation i Stockholm– –med en plastluftstrupe att sätta in i honom. Det var alltså helt oförberedd på–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 Andemarjan har en vän i Sverige och han hör senare i såna tingsrätt om samtalen som de hade inför operationen. Enligt vad vännen senare ska berätta så frågade Andemarjan om hur sjukvården var och vännen intygade att man liksom inte ljuger i Sverige utan han skulle lita på vad läkarna sa. Den här vännen han beskriver också Andemarian som tveksam, mycket tveksam inför att låta då en plaststrupe bli inopererad. Även frun pratade med Andemarian Bienne om tveksamheten inför operationen. Han var tveksam, men de övertygade honom. Det är garanterat. Det enda alternativet du har du måste göra, det, hade de sagt till honom. Mm. Så han var tveksam? Ja, det är förståeligt att det har aldrig hänt innan. Man mm. har inte gjort upp en människa. Bosse mm. Han fick skandalöst, för att inte säga kriminellt, lite information om vad han skulle utsättas för. Utan vad man sa på sjukhuset till Andemariam var... Att Macarini är den enda personen i världen som kan rädda hans liv och Maccarini är den person som kan göra att han kan få se sina barn växa upp. Eh, vilket är ju naturligtvis oerhörda löften. Eh, Maccarini fick honom att tro att man hade testat den här metoden på grisar tidigare med utmärkta resultat, vilket är intressant. Men som Linkvist senare ska visa i dokumentären Experimenten så hade det då inte gjort några tester på grisar. Den 9 juni opereras Andemarian Begänne och i november samma år får ytterligare en person en plastrupe inopererad. Och samma sak i augusti 2012. Alltså tre ingrepp som sker på Karolinska. Efter Andemarian Begännes operation åker han tillbaka till Island men det uppstår komplikationer och han får söka vård. Hans fru igen. Och det är då en tolk som översätter vad hon berättar under förhandlingen i tingsrätten. Alltså det är okej nu, men till tillfrisknandet kommer det ta tid så han kommer sakta. Mm. Tillfrisknade han då? det? Nej, det blev värre och värre. Mm. Jag kom till Island 2011. Då mådde han väldigt dåligt. Han kräcktes blod. Han kräcktes upp all mat han åt men han hade hopp, han säger bara att jag kommer att bli frisk, jag kommer klara av hela tiden. Bosse Lindqvist beskriver en sjukjournal på 10 000 sidor. Och dessutom har man tagit del av filmat material från när man gjorde undersökningar i halsen. I dokumentären så visades en video där man ser en mycket infekterad luftstrupe med ett litet hål för luften att transporteras igenom. Vi ska återkomma till Andemarjan Bienne, men som vi nämnde, ytterligare två personer blir ju som sagt opererade på Karolinska. Patienten som får en luftstrupe hösten 2011, han dör i mars 2012, knappt ett halvår efter operationen. Under 2013, då stoppar Karolinska Paolo Macarini från att utföra fler operationer av det här slaget på sjukhuset. Men några högljudda protester mot honom hörs inte. Benita Alexander igen. There were critics that were sort of conservative, but the only thing that was being said, at least publicly at the time, was that you know he he was a bit of a rebel and that he moved too quickly and that he was he was breaking rules and you know there there are protocols that have to be followed, but it sounded at the time more like professional jealousy and more like yeah. the jealousy of conservatives that you know want to sort of take the slow plotting route, and he was like yeah. the hell with that at the time. He seemed to be this inklig altruistic, caring man who just wanted to help people, saving people you know, kind of savind and move medicin forward into the future. It was väldigt, was väldess. Very, very Men den här imponerande och altruistiska mannen, han ska bli en viktigare del i Benitas liv. För under tiden som de arbetar på dokumentären så blir deras relation allt närmare. Benitas X-man som hon fortfarande är väldigt nära med han är döende i cancer och hon finner ett stöd hos Paolo Macarini. And he was giving me advice, you know, really really wise sage advice. So Paolo and I fell in love and um it just yeah, it happened over the course of this very nice friendship. He seemed Just seemed like such an incredibly caring person. Och det här var starten på ett över två år långt förhållande som sammanfaller med allt mer svidande kritik riktas mot Macarini:s arbete. It was kind of like a fairy tale, which maybe in hindsight should, should be a warnings, but because there is no such thing as a fairy tale. Benita beskriver ett otroligt romantiskt förhållande och att han är lite av en jättsättande, ja, är Han bjuder på resor och de lever liksom ett liv i lyx, men samtidigt som dokumentären blir klar och de planerar att gifta sig, så dyker de första publika anklagelserna upp. The first indication I had that there was sort of trouble on the horizon was November of 2014 and that's when it became public that there were allegations of scientific misconduct against him, i Karolinska. That was a big shock to me because he had not told me and I was very angry because I actually read about it in the New York Times which is how I found out and I you know I kind of like why in the hell didn't you tell me this Men Macarini han säger att det här det handlar bara om av sjuka kollegor samma konservativa bakåtsträvare som klänker ner på honom förut vill nu sänka hans forskning helt enkelt So at first I was the men Benita berättar också att anklagelserna ja, de sliter på dr. Macerini. And he would always say that he his career was about to blow up and everything was falling apart and, he was very worried, and that he had enemies that wanted to take him down. Mm. När vi skyddas är vi skyddade av extremt stark sekretess, vilket ju det finns massa bra skäl för. Boselinkvist, han börjar ju följa Makkerin 2015 då den här utredningen på Karolinska pågår. Samtidigt som man då försöker spåra alla patienter som har fått en plaststrupe för att se vad som har hänt. Men det innebär också att det är väldigt svårt att granska vad som händer inne i en patient på ett sjukhus. Inte ens kollegor till den behandlande läkaren har egentligen någon större möjlighet att kolla vad som händer inne med en patient och vad som egentligen för sig går och vad egentligen finns för förhistoria. Men det innebär då också att när vi skulle undersöka när jag skulle undersöka Macarini och vad som egentligen stämde i hans forskning så var det ju sekretess på hela källmaterialet. Och enda sättet att se in i en patients data är ju att patienten själv eh, ger lov och öppnar upp patientdata eller om patienten är död, att släktingarna gör det. Genom research, bland annat genom att kolla på medierapportering om operationer, även en del hemliga källor och rent ut sagt detektivarbete, så lyckas man hitta namn och spåra patienterna eller snarare deras släkt och anhöriga. Det visade sig att eh, i stort sett alla var döda. En patient levde fortfarande. En ung man på Krimhalvön i, i Svarta havet. Och han levde därför att han... Man hade, I motsats till de andra patienterna hade man inte tagit bort hela den liksom ursprungliga luftstrupebiten utan de hade lämnat en hel del kvar och mer, mer eller mindre stuckit in det här plaströret liksom i en befintlig struktur. Och det gjorde att man kunde lyfta ut plaströret utan att han liksom kvävdes ihjäl. Så, att, så att med honom gick det att liksom åt, delvis återskapa det som hade funnits innan Macarini började experimentera med honom. Som vi hörde i början så var dokumentärfilmaren skeptisk till att det skulle kunna vara så illa som det här tipset antydde. Och insikten om problemen med luftstruparna, de kom inte som en blixt från klar himmel. Alltså det var inte riktigt så, det var en gradvis process. Det är så många variabler när man ska avgöra om en medicinsk procedur fungerar eller ej. Så att det är små pusselbitar som sakta växer och men det är klart att det finns ögonblick som är viktigare än andra och ett av dem var ju när vi via Andemariams enka fick tillgång till hans patientjournal som är... Gigantiskt, det är 10 000 sidor dokument, det är flera hundra timmar videofilmer inifrån hans plastluftstrupe etc. Och i det här materialet så kan man ju se svart på vitt att Macarini och en del av hans forskarkollegor har farit en i sina vetenskapliga publikationer. Man har helt enkelt ja, ljugit om hur den här metoden fungerar eller ej. Men eh, vi minns ju den här dealen. Inga frågor om kritiken mot Macarini för en KIs utredning var klar. Och den kom då 2015. När då eh, Anders Hamsten och eh, Bratt från eh, sjukhuset, sjuk, eh, KS-chefläkare plus flera andra, höll presskonferens i slutet av augusti så blev jag ju faktiskt slagen med häpnad därför att eh, vid det laget så var det ju uppenbart att den här forskningen och de här operationerna inte fungerade. Sen var det inte uppenbart om det var fusk eller om det var någon sorts medveten kriminell handling och sånt. Men det var uppenbart att, att patienterna hade ju jätteproblem. Och det borde man veta. Det borde de veta på sjuk sjukhuset. Det borde de veta på Karolinska institutet. De satt med patientdata. De satt med full möjlighet att kolla vad som egentligen hade, hade hänt med patienterna. Så jag var säker på att sjukhuset och KI skulle säga att... ja. Det här är lite jobbigt, det är klart, det har inte blivit så bra som det skulle blivit men det är ju inget som har gjort några misstag, ingen har handlat med onda uppsåt utan det är sånt här som kan hända beklagligt, vi ska ordna det här och Maccherini har lärt sig sina misstag, han kommer att fixa det. Men det var inte det inte de, den enkla utvägen, den liksom logiska utvägen tog de inte. Utan istället så frikände de Macarini helt och hållet från, från anklagelserna. Han hävdade att han kanske var lite slarvig men inte gjort några väsentliga fel. Och istället började diskutera en verklig fast professor för Macarini på Karlinska institutet. Och samma år som den här utredningen läggs fram så har Macarini också andra storslagna planer. Så so vi we supposed to i juli 2015 och vi we supposed to i Italien i har själv planerat bröllopet och berättar för Benita om vilken enorm happening det kommer bli. Men han vill inte avslöja för mycket detaljer utan det ska vara en överraskning. Men han berättar att efter bröllopet så ska de tillsammans flytta till Barcelona och Benita gör sig redo att lämna sin vardag i New York. This was all kind of building and building and building and then I think it's six weeks, five or six weeks before the wedding, the day after I left NBC where I had worked for 17 years. Um I found out that everything is a lie. Och hur de fick reda på allt, det börjar med Paulos kanske mest grandiosa lögn. she checks Francis told me that we were getting married by Pope Francis and that's the thing that everybody knows about my story which sounds absurd right and I understand why if you just read the headline she thought the pope was marrying her it sounds ridiculous i totally mm. understand that men de här storslagna planerna som Macarini har gjort upp och berättat om mm. för Benita Alexander är de så himla otroliga som de faktiskt låter? Nej, när man hör den långa förklaringen som jag har fått från Benita, vilket vi kanske inte har tid med att gå in på alla detaljerna här, så är det faktiskt inte så märkligt. För det är en lång process av ja, berättelse som man lägger fram, ett nät, han liksom väver lite grann om sin egen bakgrund och sina kontakter. Han pratar om att han blivit inringd för att konsultera vid en operation på den tidigare påven, Johannes Paulus andra Och andra människor i hans närhet pratar och berättar för henne om att ja, men han har bra kontakter vid Vatikan. Så det kanske låter roligt när man får en korta versionen, men nej, så knasigt är det faktiskt inte när man i hennes skor i alla fall. So long story short, he goes to this meeting in Rome ostensibly to find out if the Pope will help us find somebody that will marry us. Comes out of this meeting and tells me that the Pope has offered to marry us himself. Fast forward to May of 2015, the world's first Latin American Pope is heading home. Chosen on a mandate of piety and helping the poor, Pope Francis will visit Ecuador, Bolivia, and Paraguay. And I find out that the Pope is not going to be in Italy on our wedding date. He's going to be in South America, and that this trip has been planned for a very long time. Yeah. When I find this out, all the things that had been eating at my gut, you know, I just knew. I mean, I think sometimes it takes a long time for the heart and the head to catch up. I kind of mm. woke up out of my... Under 2015 då pågår ju dels den här KI-utredningen. Sen har ju Boselinkvist också startat en slags journalistisk utredning. Mm. Men så blir det en tredje utredning som Benita Alexander drar igång. Ja, för hon tar hjälp av privatdetektiver och börjar liksom utreda sin egen festman på ett sätt för att få reda på hur, hur ligger landet här egentligen. Och det hela ska avslöjas i en dokumentär som hon själv producerar plus ett långt reportage i Vanity Fair som släpps ungefär samtidigt som Posse Lindqvist dokumentär där det framgår att ja, men hela den här enorma bröllopsplaneringen, det var bara en bluff. Maccherini levde ju ett typ av dubbelliv. Han var fortfarande gift med sin fru i Italien samtidigt som han hade ytterligare en familj i Barcelona dessutom hittar de ju knas i hans CV också att det finns meriter uppskrivna där som man helt enkelt inte har Benitas beskriver hela den här upplevelsen med upptäckten av dubbellivet som extremt smärtsamt på ett personligt plan I'm humiliated, I'm, I'm embarrassed I mean, I'm an investigative journalist I am not supposed to get duped and I just got duped I wanted to crawl under the bed and hide but my first thought was, oh my god if he is lying to me like this he must also be lying in his professional and medical arena. That meant that people could be dying. And that meant that people were in danger. And that is the reason I decided to go public. I felt like I had to go public. I felt I had an obligation to expose this man and show the world who he really is. And then, of course, I go public. And at the same time, You know, the documentary comes out in Sweden that reveals all his his medical lies. They, I think, they were three weeks apart. You know, and it was sort of the combination of the two things that brought everything tumbling down. The real tragedy of this of this whole thing is that these are people who were vulnerable and desperate, and they trusted Paulo. You know, they took a chance and they they put their lives in this man's hands because they believed, and he made them believe that he was their only hope and that they had no other choice people who probably could have lived a lot longer if they had never met dr paolo macerini and that is horrific svt:s dokumentärserie experimenten publiceras i januari 2016 do you think it is one of the biggest medical scandals if you do experimental surgery in humans uh, and you know beforehand that it's a, it's a disaster Macchiarini har anklagats för forskningsfusk och för att experimentera med människor. Några av hans operationer utreds till och med av polisen för vållande av kroppsskada och annan stöd. Ändå stöds han av det vetenskapliga etablissemanget. Paul har inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Det innebär att han har Karolinska institutets förtroende. Det fanns en rädsla från visselblåsarna, markerinist och kollegor på Karolinska att prata öppet om skillnaden de sett i hur patienterna modde och vad det sen stod i de här vetenskapliga artiklarna som publicerats. Men flera väljer ändå till slut att vara med i dokumentären. Boselinqvist igen. Alltså, visseblåsarna är otroligt viktiga i det här fallet för att det hade det här hade aldrig upptäckts utan dem. Det var särskilt en av visse som var ansvarig för en av de här stackars patienterna som under de dagliga försöken att rädda livet på henne, att rädda livet på henne faktiskt absolut nog fyra gånger om dagen i, i tre års tid. Så började han inse att den här metoden inte stämde och att någonting var fel. Och han, han gjorde det här första stora uppdyrkandet av vad som egentligen fanns i patientjournalerna och att, att forskningen bestod av fusk. Så att hade inte visseblåsarna sagt det här så hade det liksom inte blivit någonting. Och kort efter att dokumentärserien har sänts så ber Karolinska sjukhuset Kjell Asplund att göra en ja, översyn av Macarinis tid på Karolinska universitetssjukhuset och vad som har gått snett. Kjell Asplund är utöver, professor emeritus i internmedicin, tidigare generaldirektör på Socialstyrelsen och även ordförande för statens medicinetiska råd. Som pensionär så har jag gjort diverse uppdrag, bland annat då hade jag ett uppdrag att utreda Macarini på Karolinska. Thomas Kvick för för justitiedepartementet. Och det, spännande saker. Och Thomas Kvick lärde mig en del om grupptänkande som jag hade nytta av i Macarini saken. Och det här uppdraget med att skriva en rapport om Macarini, det var ju inte första gången som Asplund kom i kontakt med den här superkirurgen. Min första riktiga kontakt med Macarini var att vi skulle ha ett större symposium på Karolinska Institutet kring stamceller, och då tyckte vi var spännande att bjuda in honom att hålla föredrag. Eh. Och det blev ett herrans liv kring att han skulle uppträda för de sa att det var så mycket kontroverser kring denne man så vi kan inte ha honom. Ja, det här måste väl ha varit 2014 skulle jag tippa. Det är 2016 som man börjar arbetet med rapporten. Han sätter upp en grupp med experter och håller sedan intervjuer främst med både chefer och kollegor till Macchiarini. För att se vilka lärdomar man kan dra av det här, ja haveriet får man ändå kalla det. För vid den här tiden så är det tydligt att det inte har gått bra. Och den första lärdomen då? Hur kunde han anställas? Där fanns det väldigt mycket lärdomar att göra. Kellas plundaren utredde bara den kliniska sidan av skandalen. Forskningsdelen det fick en egen utredning. Och just den här uppdelningen mellan praktisk kirurgi som överläkare på ett universitetssjukhus och forskare, ja, det ingick ungefär i samma tjänst, och det är ju lite speciellt. Och det är ju inte givet att den mest excellenta forskaren är den bästa överläkaren kan man säga. Och här slarvade man från sjukhusets sida med att. Bry, alltså man tog referenser men man brydde ju inte, de var ganska förödande men, eh, hur han fungerade i kliniken, men eh, man bryddes inte om det tillräckligt. Och varför man valde att gå vidare med Maccherini trots de här orosmolnen, det är, tror Kjell Stavas, karisma. Men alla talar om hans karisma och hans förmåga att övertyga. Och det är ju en viktig, men sen var det också de visioner man hade på sjukhuset att var, bli världsledande på det här området som kanske förförde lite grann och gjorde att man eh, bortsåg från de normala spärrarna man brukar lägga in när man försöker anställa folk. Man brukar alltid ha något som man kallar för multidisciplinära konferenser där flera olika experter ska kunna granska processen så att man inte missar något. Och de ska enligt den här rapporten då vara rätt undermåliga. Ingen frågade vad det fanns för vetenskapligt underlag. Riskerna eh, diskuterades inte tillräckligt. Man visste eh, naturligtvis ingenting om det långsiktiga hur det skulle bli hos de här patienterna. Men det finns flera åtgärder just i de här förberedande processerna som har allvarliga säkerhetsaspekter. En lärdom var ju att man måste hålla sig till de regleringar som finns när det gäller forskningsetiskt tillstånd eller tillstånd från läkemedelsverket det är ju krångligt alltså men de har ju tillkommit för att skydda patienterna ändå och man kan inte sätta sig över detta så lite tråkig byråkrati, det är nog ingen dum idé när människors liv står på spel. Sen fanns det även detaljer som till exempel att man sa sig ha forskningsetisk tillstånd, vilket det sen visade sig att man inte hade. Men var går gränsen för att operationer som de här skulle vara olagliga? Det blir faktiskt polisutredning av det här hela också, men den läggs ner hösten 2017- Helt uppriktigt så trodde jag inte att den skulle leda till någonting. Jag trodde att man skulle inte driva fallet vidare. Därför att den här typen av fall där en läkare är anklagad för så här allvarliga eh, brott, eh, de går i stort sett aldrig till domstol. Men fallet tas upp igen. Ekot, december 2018. Idag så blev det klart att åklagare återupptar delar av förundersökningen mot forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini. Utredningen kommer att fokusera på represseringen vållande till kroppsskada men tittar även på andra represseringar. Mikael Björk är över Macchiarini kommer högst sannolikt att höras på nytt när vi har vidtagit de kompletterande utredningsåtgärderna. Och då kommer han högst sannolikt att på nytt delgas själv i misstanke. Imorgon inleds den uppmärksammade rättegången mot kirurgen Paolo Macchiarini. Han är åtalad för tre fall av grov misshandel efter att ha opererat in plaststrupar på patienter... Vi är nu framme vid våren 2022 och rättegången mot Paolo Macarini inleds vid Solna tingsrätt. 13 förhandlingsdagar är inplanerade och åtalet det gäller de här tre luftstrypsoperationerna som Macarini utförde på Karolinska. Åklagarna påstår att operationerna varken kan ses som vanlig sjukvård eller som en del av en tillståndsprövad forskningsstudie och att Paolo Macchiarini har begått handlingarna med uppsåt och visat särskild hänsynslöshet och råhet. Det är vad man i första hand vill att han döms för. Den formella anklagelsen som står i stämningsansökan det är grov misshandel mot tre personer. Men man har också vad man kallar för ett alternativt gärningspåstående eller andrahandsyrkande och det är vållande till kroppsskada grovt brott. Att Macchiarini har varit oaktsam och därigenom vållat då de här patienterna kroppsskada så om rätten inte anser att bevisningen håller för grov misshandel så kan de döma för vållande till kroppsskada. Under de här förhandlingsdagarna i Solna tingsrätt då förhörs mängder av experter inom kirurgi och medicin, bland annat då Kjell Asplund som vi hörde tidigare, där man reder ut termer, vetenskapsläget och så vidare. Och just definitionen av medicinska och juridiska termer det har varit en väldigt viktig del i den här rättsprocessen, säger Paolo Macchiarines försvarsadvokat Björn Hurtig makarin är ju ett brottmål som alla andra egentligen, förutom att det innehåller medicinska frågeställningar som gör att det är extra problematiskt att egentligen veta exakt vad gränserna går för, straff. för straffrättsliga bedömningar. Åklagarna har ju anklagat och åtalat Paolo för att ha begått våldsbrott, det vill säga de har honom för misshandel och för vållande till kroppsskadade. Och en operation på ett universitetssjukhus det är ju kanske inte det man ser framför sig när man hör grov misshandel. Och det normala när man tänker på, på en misshandel är att någon slår någon annan på, på truten helt enkelt på stan. Eh, och det normala kanske när man tänker på en våldande brott är att man kanske oavsamt skadar någon genom att till exempel köra på någon med en bil. För att skära i en människa någon annanstans än på ett operationsbord. Det är ju solklar misshandel. Sjukvården är ju rätt speciell och på många sätt är det en juridiskt fredad zon. Det är ett område där man har rätt att göra saker med människor som man inte får göra annars. Man har en oskriven regel om ansvarskrihet för den här gärningen. Det är ett problem å ena sidan därför att man ska liksom nu, nu börja värdera straffrättsliga regler eh, mot oskrivna regler. Och det är en oskriven regel inom sjukvården som ska bli extra viktig i bedömningen av Maccarinis fall. Man har, man har en annan oskriven ansvarsregel som, som kallas för vital Vital indikation som Björn Hurtig nämner här, det betyder att man på grund av det brådskande läget frångår vanliga rutiner vad gäller en operation eller behandling. Patienter som har kort tid kvar att leva kan då få tillgång till oprövade metoder för att man bedömer att det är enda alternativet. Frågan är hur sjuka var då Paolo Maccarinis patienter? Var går gränsen för den här typen av ingrepp? Återigen, lite luddigt. Frågan är då hur ser regeln ut och hur länge, alltså vad, vad exakt krävs för den här livsfaran eller visst det här livsfotande tillståndet, typ att när i tiden ska det ligga och, och sådär. Och då finns det ingen regel, men det finns är det en skrivning om vitalindikationer, den har ingen tidsgräns i sig. Problemet grundar sig alltså i att sjukvårdens regler och traditioner möter straffrättens väldigt tydliga regler. Machiavoni förnekar haft något typ av uppsåt att göra skada och han bestrider anklagelserna. Han menar att när han gör den andra och den tredje operationen så har inte den första operationen visat sig vara ett sådant ja, misslyckande som man ändå får säga att det är i efterhand. Det är så att åklagarna de styrde sig på, såklart på uppgifter om att patient nummer ett från Island då, ska ha haft vissa komplikationer efteråt. Eh, och det säger vi att ja, det har jag säkert haft. Eh, men vissa komplikationer har man alltid efter operationer vilken operation man än utför så att säga. Det för med sig en del komplikationer. Men den typen av komplikationer som skulle medföra att Paul skulle förstå att det här var som åkte på oss, så misslyckade operationer, det har inte framkommit med någon hand. Men enligt SVTs dokumentärserie Experimenten och Bosolinkvist så stämmer inte det. Det visar journaler från Island att man förstod att den här första patienten, Andemarian Bienes tillstånd, två månader efter operationen, var värre än vad Macchiarini beskrev. det. Så det har gått över tio år sedan de första operationerna. Paolo har blivit granskad av Karolinska institutet. Det inleds en rättsprocess mot honom. Den har lagts ner, sen har det tagits upp igen. Och nu sitter vi här 2022 med en rättsprocess i sådana tingsrätt. Man kan ju undra hur Björn Hurtigs klient har reagerat på den här rätt långa och utdragna processen. Så har det varit jättejobbigt för honom, förstås. För att han har ju som enda. Läkare i operationsrummen har blivit åtalad för det här. Hans karriär har ju gått rakt neråt kan man säga. Eh, svårigheter med att få jobb. Svårigheter med att, att leva ett, ett, ett vanligt liv. Hans barn har fått höra att pappa kallar för, för hemska saker. Och, och han har ju levt ett liv där media har jagat honom konstant. Så att det, har inte varit, det har inte varit bra det här. Många journalister är på plats för att följa rättegången i Solna tingsrätt, inte bara från svenska medier utan även utländska. Benita Alexander, Maccherines tidigare festmö, är ju en av dem och hon hamnar faktiskt bredvid dokumentärfilmaren Bosse Lindqvist. Det har varit en uh, lite absurd situation för att jag inte träffat Paolo på um, sex år eller vad det är. Och så som vi har placerats i rättssalen så har jag och Benita Alexander, hans uh, amerikanska... Ex-fästmöss sitter bredvid varandra ungefär fem meter från Paolo så att, och som bara en glasvägen emellan. Så att, där vi alla tror jag har undvikit lite grann att titta på varandra för mycket. För det blir väldigt invasivt när man sitter en hel dag så nära varandra. Så, så det är väldigt märkligt. För de anhöriga, till exempel Sandemarian Bianne, då innebär rättegången att man river i de här såren. Dels över att ha sett en anhörigs lidande, men också att se honom gå bort. Det var ju åtta år sedan. För de anhöriga jag har kontakt med så innebär rättsliga prövningen dels stort nytt lidande för att de får återigen genomleva minnen av hur deras anhöriga dog under fruktansvärda förhållanden. Och inte bara anhöriga, i det här fallet handlar det om familjefar, en familjeförsörjare, en familj som vars hela liv slås i spillror. Å andra sidan så är de ju glada över att samhället faktiskt tar det här på allvar och försöker få ett rättsligt slut på det här. För det är ju uppenbart att någonting oerhört fel har fått ske. Benita Alexander jobbar vidare som journalist och producent och sen hon släppte reportaget reportage om Paolo Maccherini Så hon har även jobbat med vad hon kallar för love cons alltså kvinnor som har blivit utsatta för inte riktigt romansbedrägerier utan kanske mer catfishing eller personer som utger sig för att vara någon annan i en relation än vad de egentligen är. I the last sju years I've sort of developed this whole movement where I'm helping other women and I have this whole platform about empowering women and encouraging women not to be shamed into silence. So I have not stopped talking about Dr. Maccarini for seven years, you know. <laughs> Och nu under våren som var på plats under rättegången i Stockholm, då i rollen som reporter för poddserien Dr. Deaf. I was thrilled when this criminal trial finally got on the schedule. you know, it's about time. I, I mean I want this man to be held accountable. When I got there and we nobody was sure if he was going to be in court, you know, it was it was an unknown. Is he And the first day, seeing him in court was much harder than I had anticipated. There's something about seeing him physically in person, and he was literally, you know, maybe 12 feet in front of me because I was sitting in the first row of the journalists, and he was right in front of me. And it really gave me new respect and appreciation for what victims in courtrooms go through when they have to confront Whoever it is, their attacker, or attacker, or whoever, because it was, and I think han trodde ju inte att det skulle bli någonting av den här brottsutredningen. Men ser ändå ett stort värde i att det faktiskt gått hela vägen till åtal och rättegång. Den här rättsprocessen är ju oerhört viktig för att den, oavsett vad den liksom leder till för resultat så, så kommer den ju visa svårigheterna med att få ett rättsligt slut på någonting som blir fel inom sjukvården. Lagen är ju inte riktigt skrivna för att ta hand om den här typen av fall som det här innebär men uppsåt till exempel det är, hur, hur bevisar man uppsåt i, i en sån här rättegång? Makirini vill ju naturligtvis inte mörda de här människorna det var ju inte hans uppsåt, tror jag utan han ville nå häpnadsväckande forskningsresultat. Han ville rädda mänskligheten, han ville bli rik, han ville få jättemycket status, han ville att alla ska älska honom. Men det är ihop helt förståeliga skäl. Liksom Och det där är ju inte samma sak som uppså till att någon ska dö. Och samtidigt så måste det ju vara så att man, även lagarna gäller den här typen av situationer, att, att människor som en patient som hamnar på ett operationsbord på KS faktiskt är juridiskt skyddad från att bli utsatt för experiment med dödliga, obeprövade metoder. Det här är superintressant. Vad, vad nu domaren i den här rättegången kommer komma fram till och nämnde männen är jätteviktigt och kommer få enorma konsekvenser. Och Paolo Maccherinis försvarare, Björn Hurtig, han är nöjd med processen som den har varit. Min uppfattning om själva rättegången är att, att domstolen har varit extremt bra. Den har känns objektiv och det har känts som, som att man verkligen har velat att det här ska genomföras på ett, på ett bra sätt. Man har varit generös med utrymme till oss. Men... Vissa som hör det här eller som har sett dokumentären och de har hört källberättar berätta och de har hört Bosse berätta om rapporten och om vittnesmålen från kollegor så kanske det låter som ja, men ett enkelt fall, ett smash för åklagarna. Men Björn Örtig tycker att det är just definitionsfrågorna som kommer ge rätten huvudbry när man ska bedöma det här. Det är klart att det finns saker som talar till Paulos nackdel. Jag vore ju en idiot om jag inte ser det. Men det finns också en hel del som talar till hans fördel. Och jag tycker man vore en idiot om inte man ser det också. Eh, och eh, jag tycker också att åtalet är så utformat. Så, att jag, eh, så begränsad i sin, egen utform i sin egen utformning. Så jag tycker att, jag tror och hoppas att, att dom funderar på det. För att syvende och sist du, så. Vi pratar medicin, vi talar med läkare. Eh, vi ser bilder på, på, på kropps Delar och så vidare. Kanske en trachea med, med en buld i eller en tumör i och sådär. Men till syvende och sista handlar det om juridik. Det är faktiskt det det handlar om och då finns det regler som, som är ganska tydliga kring hur man ska bedöma gärningspåståenden. Och i slutet av förra veckan då kom då till slut domen. Solna tingsrätt dömer kirurgen Paolo Macchiarini för vållande till kroppsskada i ett fall, men frikänns på två av tre åtalspunkter. Och, och där för... frias Macchiarini för grov misshandel, men döms för vållande till kroppsskada, men bara i ett fall. Och man går igenom de olika delarna i domen ganska tydligt. Först och främst så pratar man om vem som var ansvarig för operationerna. Och där anser rätten att Macarini, han var den som var ansvarig för operationerna. Och man anser också att det är ställt utom rimligt tvivel att alla tre patienterna drabbats av svåra kroppsskador efter de här ingreppen. Och den här genomgången över hur patienternas liv har varit efter respektive operation, det är rätt magstarkt. Det har varit väldigt mycket lidande. Tingsrätten skriver också att patienterna hade kunnat drabbas av komplikationer även om man inte hade gjort de här transplantationerna på grund av deras medicinska tillstånd. Men att omfattningen av lidandet och kroppsskadorna det hade inte varit de samma utan transplantationen. Och sen kommer man till det här ifall operationerna gjordes enligt medicinsk eller vetenskaplig praxis. Så det anser man inte att de gör. Man anser inte heller att de följer inom ramen för vanligt sjukvårdsutövande. Hade de gjort det då hade Macarini ansett ha strafffrihet. Men det finns en sista chans för Macarini att få strafffrihet och det är om de här ingreppen har begåtts i nöd. Här går då rätten igenom förutsättningarna för de tre patienterna. Och i det första fallet, Andemarjan Bienne, opererades sommaren 2011 så anser man inte att transplantationen var oförsvarlig. Och på grund av att den operationen av vissa läkare ansågs vara framgångsrik vid tiden för den andra operationen, den skedde ju då hösten 2011 så anser man inte heller att den operationen var oförsvarlig. Men vid den tredje operationen, där anser man att komplikationerna från de tio operationerna hade visat sig vara så pass svåra och så pass tydliga att Macchiarini var medveten om bristerna i sin metod. Man anser inte att han agerat med uppsåt att skada, men han har tagit en otillåten risk och visat oaktsamhet. Och det, det leder till att han döms för vållande till kroppsskada, grovt brott. I domen står det att, citat, Osäkerheten och farhågorna om de skadliga effekter som transplantationen skulle kunna leda till var helt enkelt så betydande att Paolo Maccherini skulle ha avstått från ingreppet och att andra åtgärder om så endast för att lindra patientens tillstånd skulle ha valts istället. Slutsitat. Macchiarini får därför en villkorlig dom. Tingsrätten konstaterar att straffvärdet inte överstiger ett års fängelse och eftersom han då tidigare är ostraffad och lever under ordnade förhållanden så kommer han alltså inte att sitta på anstalt. Advokat Björn Hurtigen tryvade i Ekot och var nöjd med domen. Bland åklagarna så rådde det lite delade meningar om domen och man har ännu inte bestämt hur man ska överklaga till hovrätten. Du har lyssnat på Peter Krim om fallet Macchiarini och strupar som dödar. Reporter idag var Alexandra Sannemalm, producent Linus Lindahl och Lars Truedsson och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Du får gärna tipsa oss. Vi nås på ptrekrim.sverigesradio.se eller 073 461 2915. Där finns vi också på Whatsapp och Signal. Och på Instagram, där heter vi Krimpodda. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin.